Hey! Varmt välkomna till podcasten Nytt Spel Plus Där vi spelar lite äldre spel och ser på dem med nya och gamla ögon Jag som pratar heter i vanlig ordning David Nylander Och med mig, lite äldre, lite blondare Har jag ingen mindre än Otto Lindgren Hej Otto! Hallå David, du glömde säga lite mindre hår också Lite mindre hår, lite färre hår <laughs> ja, för, ja, precis rent av. Ja, precis uh, Ja, men precis. Annars är vi ju så nära som identiska. Ja. Hur är det du, läget med dig då? Det är ju ingen... Eh, jo, men det är bra, tack. Eh, jag tänkte säga det. Det är ju än så länge ingen som har verkar ha haft problem att hålla isär oss. Våra röster. Det brukar ju vara ett problem. Eller ha varit tidigare, vill jag minnas. Ja, eh, jag, jag minns att en, en av de bättre tillfällena har ju varit när... I, när jag har svarat i din telefon eller din fru ringer och hon inte har hört att det har varit någon <laughs> annan. Det har ju känts. Oj, det var länge lustigt. sedan, det Ja, det, det var länge sedan i för sig. Men... Det var före corona. Ja. Precis. Så ja, jättelänge men det är varit länge kul. Det måste vi testa igen sen när, det, eh, när vi hänger på riktigt sen igen. Det tycker jag, absolut. Se om det fortfarande funkar. Mm. Då, kan vi testa med, då kan vi till och med testa med min dotter. Se om hon har skillnad. Det är ju nästan bara elakt. Men det vore kul. Hon det... kan nog höra skillnad på oss, det tror jag. Då. Ja, barn brukar vara bra på sånt där. Mm. Uh, yes, uh, dags för ett nytt avsnitt. Ännu ett ordinarie avsnitt. Uh, jag tänker att jag drar återigen premissen lite snabbt för de som är nya till podden. Den här podden går alltså ut på att varje avsnitt så tar en av oss i den tvåmans stora panelen med sig ett spel som hemdycker om. En titel som den andra av oss inte har spelat. När båda sedan har spelat spelet så ses vi här i våran poddstudio för att dela våra intryck med varandra. Och den som ej har spelat tidigare får berätta om sina fördomar om spelet och vad hen förväntar sig medan den andra får berätta om sina minnen och vad man tyckte om spelet när man spelade det ursprungligen. Efter det gör vi tillsammans en liten rapport där vi frågar oss bland annat: levde spelet upp till förväntningarna? Håller det lika bra idag som förr? Och, eller ska jag säga har tidens tand varit brutal. Jag inser ju nu när jag sitter och drar den här radden att det, jag har ju skrivit hem av helt ovidgkommande anledning. För det är ju ingen av oss som identifierar sig som, det, eller som Nej. har hem som pronomen. Å ju... an andra sidan så, kan, så är det ju kanske bra att ha det med sig redan. Om det är så att vi någon gång byter ut panelmedlemmar eller har gäster eller så, så kan det ändå vara... Bra att ha med sig, men, men jag... Tänker du byta ut mig? Nej, men, men du kommer ju vilja byta ut mig när jag har rapat i mikrofonen för många gånger. Men eh, å andra sidan, jag håller med, det känns lite lustigt att säga henne om ja. oss två, för vi är ju ganska snubbiga ändå. <laughs> Exakt, vi är inte bara män, vi är snubbiga också. <laughs> Så att jag, kan, jag ska ta ändra det där ja. sen. Det får vi se. Men som sagt, om, om vi råkar utöka panelen eller får lite gäster någon gång, då kan man ju återgå till det. Nog om det. Vi ska inte slösa tid på sånt. Eh, vi har ju inte så mycket kommentarer sen sist. Eh, vi har dock eh, ännu ett eh, återkommande inslag. Eh, lite kommentarer från Johan. Mm. Eh, som. Nu verkar vara lite mer. Eh, vad ska man säga? Han är, han är lite mer nöjd med hur det går för podden nu när vi har återgått till ursprungsformatet. Okay. Så han, eh, han skrev och hade lite synpunkter på lite allt möjligt. Men det som eh, jag tänkte läsa upp är det fina han skrev. Eh, det han skrev. Annars tycker jag att ni gör ert bästa avsnitt hittills Analysen var matig och ni kändes förberedda Klippningen var riktigt schyst. Dock skulle ni behöva ha en i temperament i programmet Ni är ganska lugna båda två Det blir extra påtagligt när ni tycker samma Det skulle vara kul om ni kunde bråka lite Och det är ju lite typiskt Just det. Johan gillar ju att röra om i grytan Det har jag ju varit inne på redan mm. Och det, det, det, varken du eller jag är ju så. Vi är ju ganska, liksom, ja men som man säger, vi är ganska lugna och inte så. Det, vi brusar inte upp nej. Nödan, så. Nej, precis. J inte, inte tillsammans i alla fall, sällan i varandras eh, sällskap så, på det sättet. Nej, nej precis. Ja men och det, om ja. Men, ja. Han kanske har en poäng där att eh, två poddare som tycker lika kanske inte är jätteintressant att höra på. Men mm. å andra sidan så är det här också det första spelet vi tittar på. Så jag tänker att vi kan nog tycka olika om saker längre fram. Mm. Eh, men, men nej, det, det är ju ingen av oss som är... Jag, jag ser mig inte som konflikträdd eller så. Men jag, men jag, men jag, jag skulle inte vilja röra om i grytan för sakens skull. Ja, jag är ju snarare sådant att jag ja, men Jag försöker hålla god mm. ja, så. Ja. Ja, men Precis, sen tror jag att Du och jag är väl inte rädda för att alltså, Säga ifrån eller säga emot varandra Så pass bekväma tror jag Ändå vi är i varandras <coughs> sällskap Ja, nej, men, men det med, hoppas jag det, har väl, alltså, det var ju inte jättemycket att eh, Att tycka olika om Med förra spelet Vi hade, alltså Nej jag, Nej, alltså jag. Ja, men hade jag varit sån Så hade jag väl kanske kunnat Ta illa upp av att du inte Tyckte <laughs> om ett av mina gamla Favoritspel Ja jag, men, men jag kunde ju ändå själv se också att jag tycker inte att det är jätteroligt. Utan det är ju väldigt mycket nostalgi eh, mm. för mig. Eh, när jag ja, spelar men, det. Precis, och det blir väl mycket den effekten också när man sitter där med sina egna händer också i. Eh, vad säger man? I Syltburken och märker att det var. Ja, det var, det, det var mycket som färgades av nostalgin. Så det, kom, det kommer ju säkert bli så flera gånger. Ja, jag tycker bara jag menar, det är så härligt att det fingrarna i syltburken och så är det mycket som färgas av nostalgin. Jag tänkte bara, ja men precis, nu är det, det hallonsylt på tröjan. Ja, det, precis. Det är så det går. Jag tänkte säga händerna i, i, i bajshögen, men det, det behöver du inte. Det, det tycker jag var lite elakt sagt om... Sacrifice <laughs> ja <laughs> det det. ja Men så det har vi i alla fall fått Det var inte så mycket mer just nu på kommentarsfronten Men det får vi hoppas ändras till framtiden mm. Tveka inte att höra av er Men vi tar och går vidare till dagens spel Som idag är vadå? Ja till idag så har vi spelat Gone Home. Som har valt i spelet David Det är jag som har valt det spelet Det här är ju Inte ett spel På det sättet För det är ju inte så gammalt Det kom ut 2013 Men det är ändå ett som jag har hunnit Bilda mig en relation till Och som liksom ligger ganska långt tillbaka i livet. Det är ju en hel lärarutbildning sen jag spelade det. Så att det är liksom... <laughs> det hinner hända lite, lite på distans. den tiden. Spelar Men Spelade du, liten... du ja. när det kom ut? Ja, inte direkt. Man... Eller inte precis när inte det Inte samma vecka? Nej. Nej. Nej. Det, var någon gång, det kan ha varit något år efter att det släpptes eller så. Mm. Um, det är ju det här med att man inte kan se på Steam när man spelade någonting för första gången. Så jag önskar att den funktionen fanns. Det går säkert någonstans om man gräver ner sig i, i kod. Eller liksom letar bland alla olika filer i installationsmappen. Men... Ja, man kan, jag tror man kan se när man har köpt spelen i alla fall. Men det behöver inte alltid betyda så mycket. Kan inte du undersöka det medan jag drar en liten fakta... Det kan jag göra. Ruta, om det mm. går att hitta sånt. Absolut. Uh, Gone Home, som sagt, är ett utforskarspel i första persons vy. Där spelaren iklädde sig i rollen som Katie Greenbrier. Som kommer hem till sitt föräldrahem efter ett år utomlands. Familjen har näring på att hon gav sig av flyttat. Och därför är det här nya huset som hon kommer till, som hon kommer till fullkomligt okänt för henne. Och spelet går i huvudsak ut på att utforska familjens nya hem och försöka ta reda på vad som har hänt sedan hon har åkt. Och var alla hennes familjemedlemmar egentligen befinner sig nu. Eh, genom att gå omkring i huset och undersöka de olika rummen, de olika möblerna, ägodelarna och föremålen så börjar man eh, sakta men säkert få bilda sig en uppfattning om vad, vad det är som har hänt här och alla olika pusselbitar i de olika familjemedlemmarnas liv faller sakta på plats spelet är utvecklat av The Falbright Company eh, idag mer känt som bara Folbright, eh, och som grundades 2012 av Steve Gaynor Carla Simonia och Jonneman Nordhagen jag vet inte vad han har för det kan vara så att han är amerikan också jag eh, tyckte det var kul att uttala hans namn på norska eh, Grundade 2012 av dessa tre personer och Kate Craig anslöt kort därpå. Själva utvecklingen och skrivandet av spelet gjordes alltså av bara fyra personer. Eftersom flera i det här teamet tidigare hade arbetat med Bioshock 2 DLC, Minervas Den, var tanken från början att Gone Home skulle handla om ett... En form av AI-kontrollerat hus där spelarnas uppgift skulle vara att ändra husets utseende och quick med sina olika handlingar. Men väldigt snart så insåg teamet att det skulle bli väldigt svårt att få till med så få personer och valde därför att göra något mer hanterbart, vilket blev det spel vi har idag. Musiken är komponerad av Chris Remo som var med och skrev The Cave bland annat tillsammans med Ron Gilbert på studion Double Fine Productions. Men som också var med och utvecklade samt skrev musik till Firewatch. Mm. Gone Home är eh, överlag väldigt omtyckt spel. Det släpptes från början till PC och Mac men finns idag till de flesta konsoler och plattformar. Det har fått många eh, utmärkelser genom åren samt har väldigt höga snittbetyg rakt igenom. Mycket positiv kritik har det fått eh, bland annat för sitt queer-perspektiv. Eh, Kände du till det här spelet sedan innan? Otto? Nej, jag... Ja, alltså, av någon anledning så hade jag det ju i mitt bibliotek. Så på något, vid, på något, vid något tillfälle så har jag, har jag ändå snubblat över det. Men jag kan tänka att det, att det var genom, genom någon Humble Bundle. Där. Mm. Jag köpte ju rätt många sådana i tag. Ja, men jag, nej, jag har faktiskt inte haft någon... Alltså, jag inte känt till det alls. Egentligen. Nej. Spännande. Det är ju ofta de perspektiven tycker jag som är mest intressanta när man kommer med ett helt blankt papper till bordet. Absolut. Snarare än om man har liksom följt ett spel i flera år utan, alltså från sidlinjen utan att ha spelat det och bara fått uppleva en massa hype kanske. Eller ja, fått höra en massa åsikter fram och tillbaka men inte fått spela det själv. Mm. Men, för, då, för då har du i sig att du inte heller har Läst Något om det så eller liksom så någon... Nej och hade ingen som helst Aning om eh, Vad storyn skulle innefatta eh, Nej Och jag, jag, jag hade ju förstått Att det skulle vara liknande Någon slags walking simulator Spel mm. så, eh, Men Hur, hur men, men, men har du jag har Ja hört? Ja, jag, har, jag har spelat lite grann på uh, The Vanishing of Ethan Carter mm. tidigare eh, men, men, men jag tycker nästan att det kändes konstigt att kalla det för Walking Simulator för man är på så liten yta ja, eh, det, så, det så det kändes jag, jag blev liksom förvånad över att det var så instängt spel när mm. jag förväntade mig att man skulle gå över en stor ett stort område så det var lite kul mm. yeah. Det är ju ändå ett ganska stort hus Ja, det är fruktansvärt stort. Mm. Men, men, men det känns ändå lite... Ja, Vi kommer ja. väl till det, antar jag. Yes. Ja, men jag tycker att den benämningen som jag hittade... Eller klassifi klassificeringen som jag hittade på nätet... Att det är ett utforskarspel. Det känns ju mer som... Att man kallar det för det... Än att man säger att det är en walking simulator. Även mm. om det har mycket gemensamt med sådana spel också. Mm, ja, men jag tänkte ju jag jag jag mycket på Dear Esther... När jag spelade det här första gången mm. Det har jag faktiskt inte heller spelat Nej, det behöver du inte göra Okej okay. Det tycker jag är jättetråkigt uh -huh. äh, Det var en snabb decision Så det har bidragit lite till Mina varma Intryck av det När jag spelade det här första gången mm. För det skulle jag säga är mer som ett, Mer en promenadsimulator mm. Okej okay. äh, Nej, men vi tar väl och kastar oss in i analysen. Hej, David här. Vi glömde säga det nu i början av avsnittet, men vi kommer spoila skiten i det här spelet. Så om du har tänkt att spela Gone Home och vill ha den upplevelsen oförstörd för dig så tycker jag inte att du ska lyssna vidare. Vi kommer gå in i detalj och berätta om precis allting som händer i spelet från början till slut. Ehm... Så till er som inte vill höra det säger vi hej då. Och jag hoppas att vi ses. Eller hörs nästa gång. Eh, och börjar med i vanlig ordning grafiken. Nice view. Men was talking about the mountains. Yes. Vill du delge dina tankar. Ja, First, det kan jag väl göra. Alltså, det är ju. Det, det, det känns nästan taskigt att säga att det är ett fult spel när jag vet att det är fyra person som har gjort det. Men, <laughs> men, men det är ju ganska fult. Det är väldigt simpla, ja. simpla texturer och eh, alltså. Mycket som känns väldigt enkelt gjort i, mm. i rent grafiskt. Men, men på, på sätt och vis Så, så gör det liksom ingenting man, man, man får ändå känslan i spelet Som känns som att det är verkligen det viktigaste mm. eh, Och att de har, har Lagt mer krut på annat eh, det, det är många Många ställen som känns Tomma trots att det ligger så väldigt mycket Bråte i I huset Ja men precis eh, och, och det, och, ja, men det eh, Känns nästan som att men just den här hallen Är så fruktansvärt stor När man kommer in ja, Det är så verkligen. himla stort rum Och ja. det finns liksom ingenting i det Det finns några möbler längs bäggarna mm. det, Och det kan ju för sig vara Mer personlig dekorations Eller inredningsstil för, ja, men Från så Det är inte programmeringen Det är deras smak Ja, precis Ja, Nej, men, men det är ju menat att vara lite. Alltså, det är väl ta tanken är väl att det ska vara realistiskt. Eller liksom så gott så, så ja, som. Absolut. Men det har ju någonstans. Det har hamnat någonstans i gränslandet mellan typ kartonigt och verklighetstroget, skulle jag säga. Ja, på något sätt. För, för när de har, ja men till exempel på. På Sams eh, skåp Uppe i, i sovrummet Så har hon urklippta eh, Kända skådespelerskor Och så har hon ritat eh, pratbubblor på dem eh, Och det känns så väldigt Konstigt När man ser riktiga bilder Riktiga personer i den här ja. omgivningen det, det hade nästan varit snyggare Att ha karikatyrmålningar av de här skådespelerskorna Precis. Så hade det känts Mer i, mer på riktigt På något sätt mm. eh, och, de, och det är ju mång, många sådana bilder Det är böcker, böcker som har Riktiga om, bokomslag och, yeah. det, det finns ju väldigt mycket ja, men, att titta på Och nästan varje bok man hittar har ju ett riktigt Alltså de man precis. kan lyfta upp har ju Faktiska ja. bilder som ser ut som att de är tagna från När man söker på gymnastik på Google Och så tar man en bild Ja, till ja men exakt och sen Klistrar man in i ett Word-dokument Och skriver lite Och så ja, ja. Och det, och, och, skriver ut det och, Precis. Det ser och, ut som skit och, och, på, och på sätt och vis så hade det, så hade det i, i, Hjälpt en med inlevelsen Om det hade varit så att resten av huset Ändå såg Ganska bra ut också Men mm. jag, jag tycker att det För min del i alla fall Så, så, så skar jag sig lite När det var Inklippta bilder så. Mm. Det. Ja den har ju väldigt Eller det har ju väldigt mycket sådana skavanker som ju säkert är liksom budgetrelaterat eller tids. Ja, man, man har, inte, det, det har inte varit det som har fått prio. Nej. Att det ska se snyggt ut det är mycket återanvända 3D-modeller och det är lite såhär, byrålådorna Där är det liksom bara när man öppnar, då är det bara som en platt bild av. Mm. Alltså som att man har tagit en foto, ett fotografi Av en stökig byrålåda Och så har man skrivit ut och lagt det i botten på Precis, lådan. och det... ovanpå så lägger man Två pennor som rullar ut Ja, just det För det är det ju i princip i varje låda också mm. det är Förbannat mycket pennor Ja, ja. E och e ja, det, det kanske vi kan komma till sen Men jag plockade ju upp nästan varenda penna Jag hittade i början, för att ja, den här måste ju vara En ledtråd, eftersom den ändå rör på sig e <fölk> <fölk> för för, för jag är liksom skadad Efter eh, eh, Vad heter det Lucas Arts spel Där ah. det, är, det är så tydligt Att den här sak, det här föremålet Är tecknat på ett annat sätt än bakgrunden Så den ska jag göra någonting med Då behöver mm, jag plocka upp precis. den eh, så fick yes. du med, Hur många pennor fick du med dig Ja, när, när, man kan inte plocka på sig en enda Men, men det bör, men, började jag, jag, jag Han vill titta på kanske Tio stycken innan jag tröttnade I alla fall <laughs> liksom, och, så, ja. Börja bära med dig En penna i taget Börja med dig in i nästa rum och lägga det på golvet Och sen ja. går du och hämtar Men, men ändå mm. synar dem ja, Jag kanske ska teckna någonting ja. Ja, exakt. Ja, det, ja. Ja, det, det får återkomma till ja. Jag tänkte lite um, Att eller jag fick lite vibbar av The Stanley Parable. Mm. Absolut. Det känns ju lite som att det är typ samma eh, grafiska stil. Ja, jo men visst. Det, det kan jag ju hålla med om. Men där i, i det spelet så tycker jag inte att, att stilen det biter med ögat på samma sätt. Dock. Nej, kanske eh, inte. På något sätt. Det är men... olika motorer. Ja, för där vet jag väldigt tydligt Att det inte ska vara realistiskt ändå. Och att det är humoristiskt också Men här är det väldigt allvarlig historia Och så vill man, vill man Ändå få känslan av att du är i det här huset På riktigt mm. yeah. Ja men precis Men, ja, nej, men det, det är bra liknelse ändå mm. Vad yes, tycker du om äh, jag... Grafiken då Var det, Är det ett, ett snyggtare eller fulspel? Tycker du? Jag har ju sagt Ja, det, är ju, det är ju fult men det alltså, som sagt, det behöver ju inte vara snyggt nej. för det är det gör det, det räcker ju med att man ser vad det föreställer egentligen ja, precis Absolut. sen håller jag med, det hade ju varit snyggare om det eller bättre om man hade valt att gå helt åt det animerade hållet och inte peta in en massa fotografier och grejer nej, precis nej, men vi lämnar det mm. och Snacka lite ljud Stay a while and listen Ja visst e För det är en hel del ljud det det är det är, Absolut, det är e det Det Det Det man hör mest av Egentligen är ju av den här systemens inlästa meddelanden Eller upplästa Meddelanden ja, till en e Och där får man ju också det mesta av storyn mm. e Och jag I mean, vet skulle säga att man får det mesta av storyn Men man får en väldigt stor del av storyn där Ja, ja precis ja, nej, nej, all, allt, om, allt som inte har Direkt med systern att göra Får man ju hitta en annan väg ja. Men, ja, nej, men den, Precis, det är ju men, väldigt men, men den, lite... den delen som är gripande I storyn ändå, tycker jag Får man ju i det som hon berättar jag tänker att hade jag gått, gått genom huset utan att titta på alla andra lappar liksom, så hade jag ändå fått med mig själva kärlekshistorien i det. Spoilers. Mm, ja, just det. Nej, ja. <laughs> ja. Ja, men precis. Det är ju inte så mycket annat i. Det är ju hon. Och sen är det ju pyttelite av stora systern som man spelar som i början. Ja, precis. När hon kommer. Och sen är det ju de här inspelade på telefonsvararen av Lonnie. Ja, just det. Men det är också väldigt lite. Ja, ja men precis, så det är ju den. Som låter likadant tycker jag. Som... Ja, jag... Sam. ja. Jag var inte säker på om det var olika personer faktiskt. Nej, det skulle man vilja kolla upp. Men sen, sen är det ju. Det är ganska stämningsfull musik i bakgrunden. Som jag tycker pa passar väldigt bra till, till rummen man är i och det man hittar. Yeah. Blandat mm. med den här Jättedåliga punkmusiken Som man hittar på kassettband <laughs> Då och då Stoppar det i och lyssnar i fem sekunder Och sen tar du ut den ja, ja men verkligen man orkar inte låta det sitta i Nej Det är ju det är Lite grunge punk Alternativ rock Lite olika Så, äh, ja Olika Tjejband Som har spelat in med lite tveksam kvalitet. Det är, ja. det är verkligen så garagebandsinspelning. Ja, och det har ju verkligen Skränit. till. Alltså den, ja, ja. den ljudbilden är ju korrekt i, i det sammanhanget. Men det går mm. inte att lyssna på. Eh. Nej. <laughs> Nej, men, men. Det, är kul, det är kul att sätta i det och liksom lyssna på. Ja, men det här var den. Och så... Ja, jag var visst. Och det är ett jättefint sätt att få, få en koppling till den här tjejen också, till Sam. Vad mm. hon har lyssnat på den här musiken som de pratar mycket om. Eh. Sen, eh, sen så är det ju mycket, det är ju regnet och oskan också som återkommer. Ja, eh. den där jävla oskan. Ja, ah. precis. Alltså, jag... Ja, det, det, det, det har ju två, två effekter Att det är regn och oska Det, det första är ju att det är störa, ett störande ljud Som man har svårt att komma mm. ifrån Det andra är att för mig Som var helt ny på spelet Och inte, var om, inte visste vad det handlade om För mig så ger ju det direkt Tanken om att okej okay, det här är någon slags Underliggande skräckstory yeah. Nu kommer det vara Precis. någonting Läskigt förr eller senare Och så här jättestora tomma ödehuset Ja mm. alltså en, hela vägen fram Så trodde jag att man skulle Hitta systern död Ja det... Och, det, och det kan vi komma till med manuset också ja. om, om, om när jag var övertygad Om det också ja, eh. Nej men det är, alltså jag håller med Jag har ju spelat det här spelet förut Jag blir fortfarande skiträdd varenda gång Oskar, eller ja Det kommer det här Ja och det, Ja det, Den är vedavärdig. Ja inte alls roligt Nej, Så det är, en, det är lite det... som På det sättet tycker jag att de här När man väl hittar de här små dagboksuppläsningarna Eller de här meddelandena Och den här lite mysiga liksom piano, eh, musiken I bakgrunden Som eh, Träder fram Det blir som så, små sköna liksom, öar Att Kliva i land på emellan de här, i, I den här stormen För det är så jäkla obehagligt annars ja, ja visst Och så kommer det Och så råkar man sätta i ett kassettband Och så är det någon jättearg gitarr Som dyker upp och man ah, shit! Ja. Och så jag, var det... jag råkade faktiskt dra igång Ett sådant här kassettband av misstag Det sista vi hittade Så skulle jag bara lägga ifrån mig det på en byrå Och så råkade det bli i bandspelen Nej vad fan stäng av skiten <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> uh -huh. ja. Och yeah. så. Men, men jag, jag. tycker verkligen den här musiken, bakgrundsmusiken som, precis som du nämnde, som kommer tillsammans med. Med det, det upplästa från, från hennes dag och det, mm. det sätter verkligen mycket stämning. Det är riktigt mm. bra gjort, tycker jag. För den är ju inte här, alltså den är ju inte nu kanske det som att det bara är mysigt för den är ju också lite så här melankolisk och obehaglig ibland Ja ja absolut, verkligen eh, och den bid bidrar mycket till historien tror jag och att, och att det känns så melankoliskt i slutet eh, mm. eh, det har, har ju väldigt mycket med musiken att göra, för man har inte så mycket mm. annat att gå på Nej, precis mm. ja, Det hade ju varit en väldigt väldigt, alltså med, med tanke på hur liten del man kanske tänker att musiken och ljudet spelar så hade det ju varit ett helt annorlunda spel utan. Musiken och ljudet. Ja, jag verkligen. Om det inte hade varit Storm alls. Och om det bara hade varit röstskådespelariet. Ja, eller, eller ännu värre om det inte hade varit röstskådespeleri. Och det kan vi återkomma till. Mm. Mm. Men för, för egentligen så. Är det ju ingen person som pratar till en. Utan det, det, journalen nej, hittar nej, man ju i slutet. Eh, och och, och det, det sa vi. Jag och min, min sambo. Vi, vi har spelat det tillsammans. Eh, att det hade verkligen varit en helt annan grej. Om, om, om man inte hade haft de här upplästa delarna. Eh, dels för att det utgör så mycket av sammanhanget. För det, de små bitar man hittar. Eh, när man utforskar huset Men eh, yeah. Ja nej men det hade verkligen känts Riktigt tomt i, i så fall mm. yeah. Och lika så med musiken Nu tog jag bort nu, nu tog jag över din poäng om att det var varit tomt utan musiken yeah. <laughs> Ja nej nej <laughs> ja, jag tycker det, det bidrar verkligen mycket mm. Ska vi gå vidare på nästa punkt? ja Jajamän Kontroll Ja. Yes. Uh, och där. Uh, vi kan ju börja med det. Det är ju. Det är ju gjort för PC och Mac från början. Så det styrs ju med mus och tangentbord i mm. första person. Uh, yes. Och det är ju egentligen det. Man plockar upp föremål med, genom att klicka på dem, vänsterklicka på dem och så kan man zooma uh, med högerklick Mm. Alltså när man inte håller i föremål Så kan du zooma och liksom titta längre bort eh, Motsvarighet när till när du fisa. håller i föremål så kan du Högerklicka eller hålla in högerklick Och liksom rotera dem och titta på dem Och lite sådär mm. Det är ganska grundläggande kontroller Generellt mm. eh, Så jag har väl inte så jättemycket att säga om det Du har ju spelat det på ett lite annorlunda sätt Ja eh, Jag Jag har Eftersom vi ville spela det tillsammans och vi inte hade något bekvämt sätt att sitta inne vid datorn bägge två. Så har, vi, så har jag testat att koppla via Steamlink genom Apple TV till tvn och så har vi suttit i soffan. Och då kopplat min Xbox One handkontroll till den. Som för övrigt har funkat helt felfritt. Så himla skönt sätt att kunna spela streamspelen på TV. Mm. Eh, väldigt bra tips om man har om man råkar ha en Apple TV. Eh, men, eh, men så det blev därför blev det att jag spelade med handkontroll och det är ju bökigt. Alltså det, mm. Jag kände ju det ofta att nu, nu blir det inte så himla smidigt att plocka upp föremål och just eftersom. Sak, det kan vara ganska små lappar Som ligger på golvet Och så vill du kunna plocka upp dem Ganska enkelt Så mm. blev det men in, inte, inte irritationsmoment Men det blev ändå något som ja, men det Blev lite Jag, mer omständigt Jag hade tyckt att det var det jobbigt att titta på Oh ja, det hade du tyckt <laughs> eh, Absolut eh, men, men eftersom det ändå är ett så långsamt spel Så funkar det ju Det, är bara, det, Nej, det tar precis, lite längre tid Sällan grejer där man behöver alltså, få ha snabb reaktionsförmåga eller göra saker fort. Nej, precis. Till och med aldrig, egentligen. Nej, Men, men det, det jag ändå kan säga om kontrollen är ju att det hade varit fint med möjligheten att trycka på en knapp för att springa. Ja. Det fattades mig verkligen. Så är det ju. Det jag, jag ska inte säga säkert Men jag tror att det säkert kan vara avsiktligt Att Du ska inte spela så Men man saknar det ju man, När man Behöver ta sig mellan två delar av huset Som man redan har Undersökt ganska mycket Eller du har varit på de här ja. ställena Men de är alltså två delar som är långt ifrån varandra Då vill man ju bara kunna springa jättefort Emellan Ja, precis. Eller i alla fall lite fortare Mm yeah. Ja. Det är ju det också. Det har jag gjort en liten notering om: Att när man sträffar, när man går i sidled, då går man långsammare. Det vet jag inte om du tänkte på. Det la jag inte märke till faktiskt, men så kan det nog vara. Det... Alltså, ja. Om man ska liksom titta runt ett hörn. Eh, eller ja, man, man bara man, man skär en kurva lite konstigt. Då liksom börjar, bromsar man liksom in för att. Ja, ah, okej. Okay, eh, nu. Gick jag åt sidan istället för att vrida mig Och gå rakt fram mm. Så det var lite, lite Störigt, då gick man ännu långsammare Än det långsamma man redan gick <laughs> Ja, precis Sen tyckte jag det var en rolig Det är väl mer en grafisk Än en kontrollmässig aspekt Kanske, men att man När man crouchar eller hukar sig mm. Så hamnar man supernära marken Det är lite som att ligga på mage Ja, det, är som, absolut. det är inte som att du sätter dig på huk Utan du liksom är verkligen nere på golvet ja, ja, verkligen Man kunde ju titta ganska långt in under sängen Om mm. man hukade sig ner ja, Så absolut, det är mer att ligga på mage hållet. Ja, det är lite lustigt faktiskt Ja, men det är mm. ganska sägande egentligen Det är ju Oh. Och det finns väl en poäng med det. Att det inte ska vara för komplicerat. Det ska ju vara lätt att förstå hur man spelar. Och lätt att. Lätt att spela spelet. Ja, så. precis. Mm. Att, att ta sig vidare i det. Mm. Precis. Och apropå det. Mm. Så kan vi ju hoppa in på. Eh, spelmekaniken. Science isn't about why. It's about why not. Ja, visst. Ehm. Um, och det nämnde jag ju inledningsvis Att det handlar om att undersöka Alltså själva poängen med spelet Det är att undersöka huset Söka igenom huset Se sig omkring, plocka upp föremål Undersöka dem Läsa, läsa lappar det Är det ju väldigt mycket Var Lämnade lappar ja. Precis um, det är ju... Nu ska vi se. Det har jag skrivit någonstans. Just det. Det utspelar sig 1995. Och det läste jag någonstans. Jag tror att det var... Att de valde den... Det året. Eller liksom den tidsepoken För att då hade de en... En legitim anledning till att inte lämna en massa digitala meddelanden överallt. Utan att man faktiskt kunde läsa sig på lappar. Ja. Till... Ja, bara anteckningar, brev. Sånt som, sånt som mycket görs digitalt idag. Mm. Ja visst. Så det blir en, men allt, allt som allt, det blir ju en jäkla massa rum, skrubbar, lådor, skop. Att, att leta sig igenom. Man belönas ju det här spelet för att, att vara nyfiken. Verkligen. Och det är ju Det är väldigt roligt utforskande ändå Alltså mm. det, man, man hittar ändå Ganska mycket Om de här personerna eh, På ganska kort tid Tycker jag, i små lappar Fram och tillbaka mm. och, och hintar om vad men Att det, i, i föräldrarnas rum Så finns det en Earth, Wind and Fire Poster på väggen liksom. det, det, mm. det är väldigt kul All, Allt man hittar blir väldigt roligt Att, ja. att försöka pussla ihop vilka de, vilka de här fiktiva människorna är mm. yeah. ja, Precis och Lista ut I vilken ordning saker utspelar sig För det kan ju vara så att det första du hittar Är en lapp som är ganska gammal eh, Som man tänker att ja, men det som lig, liksom ligger framme Och tänker man, ja, men det här är något som har inträffat nyligen bara nej, det här var för flera år sedan Som det här skrevs mm. eh, Och saker som är mer nyligen skrivna Kan ligga inrotat i någon låda För att ja, Innehållet ja, ja, Motivera det på något sätt Att det är en hemlighet som ska vara undan gömd Eller något sånt där mm. Precis yeah. eh, så jag tänkte bara, en, en grej som man gör, som eller som jag gör, ska jag säga. Alla rum är ju i princip, alltså allt är ju nedsläckt i princip i huset. Ja, det precis. Det första jag gör när jag går in i ett nytt rum, det är att tända alla lampor som finns. Ja. Absolut. <laughs> att ja, jag, jag... inte skita på mig. Ja, det... ja, men, ja men verkligen. Och, återigen det här. Alltså att eh, den här. Stormen som de har med i bakgrunden är, Fick mig verkligen att tro Att det skulle vara skräck Så jag var mm. jätterädd varje, gång, varje rum Jag kom in i och försökte tända Så fort det, fort det gick Ha nära till dörren hela tiden Så jag skulle kunna springa ut Så jävla onödigt Att det skulle behöva vara rädd där Hade det, ja. hade det bara inte regnat och åskat Så hade man sluppit det tror jag ja, men För det är ju det, det kanske vi, alltså, det, vi har ju redan Varit inne på det och vi kommer ju återkomma till det sen. Men det finns, ju inte, det finns ju ingen anledning alls att vara rädd i det här spelet. Nej. Och, det, Nej, och man känner sig ju så jävla dum när man inser det. Ja, precis. Att, och, och jag som spelar. Jag spelade en andra gång. Och jag är fortfarande. Så jag tycker det är obehagligt. Jag är ja. ett, det är läskigt, läskiga atmosfäriska ljud. Och jag är i ett mörkt hus som jag inte bor i, liksom. Ja, Men vi vet ju inte säkert att det inte finns någonting läskigt. För det är ju ändå ett rum i källaren som inte går att tända. Som inte går att tända? Ja. Det är ett rum ja, som ja. inte går att tända. Mm. Mm. Mm. Som jag tyckte var så jävla läskigt just för det. Okej. Det kan vara så att jag vi, alltså... Vet man vad det är? Där, man ser ingenting. Vad det är det? Nej, det är helt, helt mörkt. Mm. Uh, det finns ju... inget sånt rum. Så det kan ju vara så att du har hittat ett rum som jag inte har hittat. Kanske det? Eller att jag har hittat en, en, en strömbrytare som du inte har hittat. Ja, nej, nej, men det är en sån här uh, snörlampa i taket uh. som man prövar att tända. Och sen så, så står det att uh, hmm, verkar som när den inte fungerar. fungerar eller något sånt ah, eller. Okay. Mm. Uh, så, så jag, det gjorde ju också att i andra spelet så letade jag ju liksom efter, efter glödlampor också. Ja ja ja. Och efter det. Ja. Det lever finnas någonstans, eller? Kanske. Jag vet Ligen. inte. Jag orkar inte gå runt i hela huset en gång till tror jag. Nej. Eh, men eh, ja men det, det, det är snyggt det här att man, man hittar några olika låsta ställen som man vet att man ska ta sig igenom. Mm. Det, det, det är kul att det, det första, Den första låsta dörren Som är direkt in till höger Att den låser man upp är, är, inifrån. inifrån Dark Souls style Du utforskar runt okay. och öppnar upp genvägen <laughs> <laughs> Ja men precis Den, den allra den allra första dörren det är ju när man, man är ju inne i någon slags förrum typ. Ja, ja, ja, ja, man, har, man har kommit in i farstun eller vad man ska säga Just på ja, precis Verandan på huset eh, Och redan där visar ju spelet att ja, men, så här kommer det vara Det kommer vara en massa låsa dörrar och då får du leta efter nyckeln Så det är det man får göra man får, Och så hittar man nyckeln under en liten eh, julanka mm. ja. The Christmas Duck Ja, precis i ett skåp. <laughs> ja. E alltså det är ju mycket sånt. Låsa upp dörrar. Hitta nya dörrar som man inte visste fanns. Precis. Leta e lappar med eh, sifferkombinationer för att kunna öppna hänglås och. Mm, just det. Sånt där också. Mm. Och det e finns ju. Det sa, sa jag inte tror jag. Men det man har ju en slags inventory. Mm. E eller en menyskärm mm. är det väl snarare med lite olika, det är väl några föremål som man har med sig du har så, din... några lappar man hittar Ja, du har ditt pass du har din biljett ja, hem från Europa och ett föremål till nyckeln tror jag som man låser upp med husnyckeln mm. och sen så hittar ja. du den här eh, hittar du två olika lappar till kodlåset det är, det är de enda föremålen jag hittade som man kunde ha i mm. sitt inventory. Men ja, du men kanske det kan hittade en... något annat? Nej, inte vad jag minns. Jag tror att det är de grejerna. Mm. Och så det är ju en, en av de här flikarna i den, i den menyn. Sen har man ju en karta över huset som då visar alla delar som man har varit i. Så den fläks ju ut sakta men säkert och visar små hemligheter om det finns lönndörrar vilket det finns mm. om man har och sådana saker mm. och så den tredje fliken på menyn är Sams olika dagboks alltså de här, ja, hennes uppläsningar helt enkelt mm. Precis. som är väl typ 23 eller 24 stycken sammanlagt om man hittar alla ja, är det inte fler? det kändes som det var så himla många men, ja, men jag, tr jag tror det, det är någonstans. Mm. Oh, I mean. mm. Vad var det jag tänkte? Just det. Det är en till grej som bara bidrar på ett onödigt sätt. Alltså, de vet ju att de har gjort ett spel som folk kommer uppleva som läskigt. För de har mm. lagt till de här Oskknallarna. De har släckt varenda lampa i huset. Mm. Och de har också, inom citat, blod i badkaret. Ja, precis. Och det. <laughs> det är så billigt Ja, men det är också jävligt kul Och så, ja. eh, Jenny min sambo Sa ju direkt, ja ah, de har färgat håret För hon lyckades ändå se den här flaskan på golvet mm. Direkt Och jag började direkt få, jag började få panik så här, <laughs> Fan, är det jävla mordgåta I alla fall uh. eh, Man får ha lite is i magen Ja, ja men Men, men en, en väldigt kul grej med det här med lamporna som de, eh, som de får med i handlingen är ju att man hittar en lapp där, hennes, där, där tjejernas pappa har skrivit till Sam till systern då att eh, och eh, gör, eh, tänk på att släcka efter dig i huset gör inte som Kiry och lämna allting tänt. Nej just det, every goddamn light. Ja, precis. <laughs> något sånt där. Och det kändes bara så himla rent eftersom i alla fall jag då har tänt precis all varenda rum jag har varit i innan. Då. Läm, ja, lämnar släcker inte efter sig. Nej. Nej. Precis. Som sig bör. Ja. Um. <laughs> men ska vi, Så, vi Ja. Förlåt. Jag har en liten grej bara som mm. det, det är väl inte spelmekaniskt egentligen men bara en liten grej som jag tyckte var häftigt att det funkade. Hittade du de här 3D-bilderna som är på Sams bokhylla? Ja, Mm. Kan du, såg du vad de föreställde? Det var ett hjärta och en haj vill jag mena så att det var. Ja. ja, precis. Absolut. Det tyckte jag var lite roligt. För sådana ser man ju inte längre. Nej, nej visst. Nej, men de, de lyckades ändå få med saker som kändes som att det hörde till tiden. Ja. Eh, det var också väldigt roligt att gå runt och titta eh, vilka inspelade VHS-filmer de hade. Titta på vilka Vilka filmer det var Gjorde du det? Nej, inte den här gången Nej Jag minns att i, i föräldrarnas sovrum så hittade man eh, När och tystnar eh, X-Files fanns nere Där de hade ja, där just I vardagsrummet där. Ja, för det har de ju någon sån tv-tidning Som låg på golvet också Så var det inringat på tv-tablon X-Files Just det, ja Ja, men det väldigt... Bara det känns som en så väldigt gammal grej. Att ringa in ja. där man ville titta på tv-tablon. Verkligen. Bara att banda saker. Shit. Ja. Det, är lite, det är lite av ett trauma för mig. För pappa var skitdålig på det. Han tyckte inte att det var så jäkla noga att få med början alltid. Så man kunde ha så här jättemånga olika filmer som man hade spelat in där de första 20 minuterna eller halvtimmen inte fanns med. Det började någon gång efter första reklampausen. Så jäkla... Irriterande. task. Ja. Men då gör vi så att vi... Eh, ...tar oss vidare till nästa punkt. Vilken är manus. Everyone thinks they're the hero of their own story. Ja. Eh, det här sa inte jag förra gången. Eh, men det är ju en punkt som jag har lagt till. Eller jag har lagt till den... Eh, i, eh, ...på liksom själva spelanalysagendan... Eh. Inför förra avsnittet eh, För det är en aspekt av spel Som jag håller väldigt högt i mina Spelupplevelser men som Johan inte hade med från början eh, Och det har han ju Vi har ju pratat lite och han har konstaterat det att, Han har ju märkt att för mig Spelade det väldigt mycket större roll mm. Med okay. en handling medan han Är ute mer efter Spelmekanik och så Men mm. det, I ett sånt här spel hade det ju varit väldigt konstigt att ja inte ha med den punkten Verkligen, ja, men då, jag, jag tänker att det beror verkligen helt på Vad det är för spel man spelar Och vad man är ute efter med det Jag, jag, jag tänker att i, I de spel jag spelade som ung Så var det ju oftast Helt ovillkommande mm. Vad det var för story Men, men, men oftast nu Ja men nu i vuxen ålder Så är det ganska viktigt Ändå Vad det är för det. handling och. Eh, om, om inte annat så får man väl lyfta det Och säga att ja men här handlar det om Att man ska iväg och köpa mjölk Men så händer det här andra på sin mm. Eller som här då När det är det där det en gamen referens Ja det råkade det vara faktiskt men, ja. <laughs> Och inte ett spel Inte en spelreferens mm. En väldigt mysig bok Ja istället. Absolut. Men ja. vi går vidare Ja eh, jag tänker att den här, det är ju lite uppstyckat eh, Hur man upplever liksom, berättelsen i spelet eh, Och alla, alla olika delar man lyckas eh, luska fram mm. Så jag tänker att vi bara eh, vi, vi får jämföra anteckningar helt enkelt på den vis Mm eh, men vi kan ju vara överens om i alla fall det här med att vi det är 1995 vi är i Portland, Oregon. Eh, och man har kommit hem som sagt till sitt, sin familjs eh, hus efter att ha varit borta i ett år i Europa. Eh, och de har eh, pappan har ärvt det här huset av sin bortgång, typ farbror eller morbror, precis. Eh, som enligt rykten blev galen. Mm. Läser man sig ju till lite grann um, Och Det som man får reda på typ Inledningsvis det är ju att Sam som läser De här dagboksgrejerna att hon, Det verkar ju som att hon inte har mått så bra Sen flytten um, det, Mycket av det tidiga Man hittar om henne Är ju att hon har precis börjat high school Och passar inte in och Har svårt att skaffa vänner Mm och i tillägg till det då Så blir hon retad för att hon bor i Psycho-huset Exakt eh, Och, det, och eh, folk behöver inte ens veta Vem hon är Eller vad hon heter Utan de vet ändå att Det är hon som är The Psycho, girl, psycho House Girl ja, Precis eh, Så det är ju mm. Mycket av det som man får I alltså Väldigt tidig inledning av spelet Ja, precis. Att det, att det är det liksom som blir själva ramverket och så utgår det därifrån. Så jag tänker att vi, bara, vi kan ju. Hur vill du göra? Ska vi ta liksom en familjemedlem i taget eller ska vi. <laughs> ja, ett, en del av huset i taget? Ja, jag, jag, vet jag vet inte hur dina anteckningar ser ut. Nej, nej, men en del av huset i taget kan jag nog inte ta riktigt. Nej. Alltså, det är. är jag tycker väl nästan att vi Får börja med att berätta om Den storyn som känns viktigast Eller som är mest central Och det är väl ändå om, kring Sam mm. Och att man får ta den här Bakgrundshistorien om huset Och Oscar får vi ta Kanske sen i efterhand mm, Precis och, och om föräldrarna Mm men, det är, ju mycket, Men vi... det, är ju, det är ju flera olika historier som berättas parallellt, egentligen. Precis. Ja. På ett väldigt snyggt sätt, mm. tycker jag. Verkligen. För det kan man ju säga bara, överlag, så, eller jag upplever det i alla fall så att det känns som att det nästan inte går att hitta saker i fel ordning. Eller liksom annat än den tilltänkta ordningen. Nej. Det Nej, om inte... man inte går in liksom med att nu ska jag bara bränna igenom det här, jag skiter i allt som står på lappar och sånt här. Typ. Ja, ja, men precis. Om, eh, eh, om vi på att jag skulle spela, spela spelet och eh, gå in i ett rum tills jag lyckas trigga det här att sen börjar prata och sen gå från rummet. Inte läsa på någonting utan jag, vet, jag vill bara mm. ha de här, hennes prompts. Ja, ja. Men då, då skulle jag ju missa allt. Allt om de andra familjemedlemmarna och, ja. och, och mycket av det som är spännande Att relatera till det hon berättar om För det finns, finns nästan alltid någon Någon lapp eller poster Eller så som har att göra med det hon Pratar kring också mm. eh, Men eh, Men låter det dig tycker du Om, om vi berättar ja, om absolut. Alltså För Sam, den här systern då Hon Precis som du sa. Hon kämpar mycket med att skaffa vänner. Mm. Eh, och, eh, och så får det en väldigt eh, tydlig vändning- när hon eh, blir kompis med Lonnie, en, en annan mm. tjej. Eh, och ja men plötsligt så, så, tyck, så får man känslan om- att hon tycker att livet ändå är värt att leva. Mm. Eh, och de pratar mycket musik och- eh, det de började väl med att de spelade Street Fighter på Arkadhallen, tror jag. Ja, precis. Mm. Yeah. Hittar varandra där på någon, och ska liksom... Ja, jag ska spöa dig. Nej, det ska du inte. Jag ska spöa dig. Och, precis. Ja. Yeah, Bondar lite. Precis. Och det, och det återkommer man, man ju... Hon har skrivit upp Chun-Li-kombos på en lapp som ja, man hittar under, just det. under tv möbeln Yeah. Exakt. Och då på någon liten så här, eh, Skicka papper i klassrummet korrespondans de har haft eh, Så är det någon som har ritat En sån här eh, Hadoken ja, precis. En, en sån energiboll Som man skickar Precis eh. ja. Och sen eh, Med tiden så, eh, så Så förstår man att, att Sam eh, Är intresserad av den här Tjejen Lonnie på ett romantiskt sätt mm. Inte bara som vän Och att det Till slut även blir besvarat Och så Verkar det som att de är väldigt lyckliga i det I sin, sin tonårs mm. eh, Romans Och det är väldigt, väldigt gulligt att höra Hur det berättas om eh, Hur hon berättar om det, det Man får ja. verkligen känslan av det här Att vara tonår, tonåring och kär Tycker de har mm. fångat väldigt bra Ja Eh, och sen när eh, Föräldrarna Oundvikligen får reda på det Och eh, all, Alla intriger som uppstår Och mm. det klassiska eh, Om man tänker sig Typiska kristna amerikanska Föräldrar som tycker att det här är Bara en fas och du kan inte Veta vad du Om, om du gillar tjejer Eller killar ännu Nej Precis. Oh. Det ligger ju lite biblar runt om i, i mm. hemmet. Så det, man får ju den bilden tydligt att det är en religiös familj eller en troende. Precis. Den, eh, åtminstone föräldrarna. Ja, och det, eh, den finns ju även i nattningsbordet vid, vid Sams säng också. Ja. Ah. Eh, och det vet, vet man väl i och för sig inte om den är dit lagd, men det är ju den känslan jag får att den ska vara. Ja, ligga ja men exakt. Yeah. Det här är lite trygg, det är en trygghet jag, För dig, jag lägger den här Så ja. kommer du kanske på bättre tankar sen Ja men precis yeah. Ja men och, och så är det Ja men de yeah. det, det, det är mycket snack om musik också Tjejerna emellan Och, mm. och, och, och därav kommer ju de här Kassettbanden också Lonnie mm. tipsar henne om Olika band som hon tycker är bra Och har gjort ibland band Mm. Eh, och, sen, och sen så är Lonnie med i, Blir med i något Något band också ah, För det är en precis. sångare som slutar eh, Jag eh, vet så, inte om det är något av dem Man kan lyssna på Eller om det bara är en Jag tror det eh, Att eh, en, en av dem En eller flera av banden Så, så är det hon För, för det, man, man hittar i alla fall ett kassettband då i källaren där, det är mycket, där, där de har gjort posters och grejer Mm eh, Ja, men och, precis. Och sen så kulminerar det här historien med att eh, att Lonnie har eh, tagit värvning i armen och mm. ska flytta. Och, ja. och det uppbrottet som det innebär. Eh, och sen så slutar det ju då med att eh, att eh, hon hoppar av sin buss på väg till armen och ringer till sam och ber att hon ska rymma. Just det, tillsammans. Och med det, honom. det är ett av de här telefon svarar meddelanden när man man hittar hör precis. jättetidigt Precis, när hon gråter i telefonen, snälla svara. Ja. Eh, och man verkligen ja men man vet inte vem det är eller varför. Nej, precis. Det jag vet att jag tänkte att ja men det, det, det låter som för då har man jag tror att man vill vid det laget har fått höra en av de här dagboksuppläsningarna. Så jag trodde att det var. Alltså jag föreställer mig att det var Sam som ringde för att prata med sig själv. Alltså liksom att hon ringde hem och liksom på något sätt. Jag lämnar ett meddelande till mig själv för att påminna mig om det här och det här. Just det, för den första. Rör du bara sånt där? Ju, ja. just det där säger hon ingenting nu. Nej. nej. Yeah. Och så är det andra meddelandet som hon gråter, och då låter det som att det kunde vara någon annan. Ja. Precis. Mm. Jag, för det, jag det hade ju... inte ens en gissning <laughs> När jag lyssnade Sorry, du... Jag hade inte ens en gissning När jag lyssnade på det där Nej, nej, nej. Inte, jag minns inte det Nu heller, när jag nej. spelade Att nej. det skulle vara något speciellt med det Jag tänkte som sagt att det var Sam som spelat in till sig själv För hon är lite quirky mm. Sådär Just det. Um. Mm. Yeah. Vad var det jag tänkte Jo, men för den här hela den här berättelsen med... Eh, ja, deras kärlekshistoria... Att det ska bli ett uppbrott så småningom... Men att de sedan rymmer tillsammans... Det, det är ju liksom hela spelets berättelse. Mm. Eh, men ganska tidigt får man ju ändå... Så här, man får ju reda på det här med att det har varit jobbet i skolan för Sam... Och det... Eh, ja... Hon hittar Lonny, de träffar varandra. Men att det ändå finns någon slags underton. Nästan som lite obehag som någon typ av självmordstecken nästan. Eh, för upplevde jag det i alla fall. Ja, ja, alltså det är ju... Ja, men absolut. Det är... Jag... Eh, jag, jag kan återkomma till det här, Att, att jag, jag ändå kände mig övertygad Om att det kommer sluta med död På ett eller annat sätt mm. Och det var ju när man hade fattat det Att, att Lonnie kommer att åka eh, mm. och, och, och sen så pratade man om Ja men nu har vi en sista natt Tillsammans och Sams föräldrar Är bortresta eh, Och Så hade, det hade jag i bakhuvudet Att fan Det finns ju ett rum i källaren Som jag inte kan tända ännu så jag var så himla ja. för att ja, men det sista som händer där uppe på vinden är att jag hittar en glödlampa Sen kan jag gå in, gå ner och tända <laughs> och sen så kommer Sam ja. bara att dingla i en snara det, är, ja. För att Lonnie har åkt, det var liksom den, den inre bilden jag hade om det mm. Ja men absolut, jag håller med Jag vet inte om det var så att det var uttalat men absolut fanns det väl undertoner kunde man mm. Ja, men det är väl lite det här med liksom hur, hur hennes Tonfall och hur hon låter när hon berättar de här sakerna. Allt eftersom man då ser upp flera monologer och ja, jag menar att man, det här är på väg någon inte så glad stans. Mm. Och sen är det ju också en lapp på. Om Det är på gäst, det ligger en lapp utanför gästrummet När man kommer dit på övervåningen Från Sam till Keri Där det står du, vi har inte, eller Mamma och pappa hann inte möblera Och göra i ordning i gästrummet Du kan få ta mitt rum, jag kommer inte längre behöva det Ja, ja precis Står det Så, och det, och det blir ju jättetydligt när man står med facit i hand Att Nej, men hon ska vara borta ja. Ett tag nu, för nu är de rymt Men då mm. tänker man ju Okej jag kommer snart inte finnas Ja men typ precis Och det är, det är ju också först, Den första lappen man hittar på ytterdörren Så har han också mm. skrivit att Snälla Katie leta inte efter mig Just det mm. Så redan där fattar man ju ändå Att hon är borta men inte på vilket sätt Nej ja, ja, det, det kan ju också vara en väldigt sån Leta inte efter mig du kommer bara hitta mitt lik Precis så det är ju ja, mm. Och så är det den där jävla oskan som drar igång Och så, ja, så börjar man, man tänka katastrofen Och precis. Eh. Eh, men, eh, menar, ja Precis ut... Men Det är ju deras Huvudberättelsen Och sen underliggande så har man ju det här Att, att de kallar det här för Psychohuset Och mm. eh, Första gången de skulle träffas på tuman hand så vill ju Lonnie komma och se Psycho-huset också. Mm. Det har ju verkligen varit en grej, och de har eh, låtsats att de pratar med Oscar, eller lyckats, det vet jag inte jag men med en sån här U-Board. Ja. Eh, eh, man, man hittar ju hans dödsattest vid tillfälle, Oscar. Mm. Eh, det, det är ju egentligen det är inte så många delar i hans story man hittar, men man hittar att han har dött. Mm. Man hittar hans eh, testamente tror jag det är där Ja han, men exakt han, I pappans eh, arkivskåp Precis eh, Och sen hittar man i källaren ett tidningsutklipp Om att han har eh, sålt sitt eh, läkemedelsföretag I sitt apotek mm. För väldigt lite pengar De, de, de skriver att han, han, han sålde det för en, för en sång Eller för en dollar Mm. Och, och, och att Där, där verkar det som att de började prata om att, att han var galen på något sätt Och sen till slut så hittar man ju det här Skåpet då, med, med brev Hans postade brev Till sin syster som han har fått tillbaka Där han skriver Om, om att han, han önskar Att han skulle få förlåtelse och att han gjorde sig av med apoteket För att han inte skulle bli frestad mer mm. Och det är egentligen det som sägs Men i skåpet så ligger det också Kaniler och knark Det här det Är det här skåpet i källaren ja, Det precis. gamla kassaskåpet För det ja. lyckades jag inte öppna den här gången Nej, okej okay. Jag vet inte om jag öppnade det under min första genomspelning Men så det här du säger nu Det har jag inte okay. upplevt den här gången Nej Right. Mm. Ja, så det, mm. det är lite spännande ja. För annars hade jag tänkt säga Att det är ju inte så mycket annars som tyder på Att han blivit galen Eller att det skulle vara något konstigt alls För testamentet är ju liksom Riktigt och korrekt upprättat och bara, Jag har inte så många släktingar Det här går till min brors eller systerson. Mm. Ja precis. E och huset och, ja. Mm. ja men Och e och det, och det tycker jag också är en väldigt häftig grej Med det här spelet Att man kan, ja, men som du ändå har gjort nu Gått igenom utan och hitta den här sista pusselbiten om, mm. om varför är det ett psycho house Och det kunde ju varit utan det här också Att alltså, folk, folk kan ju vara missförstådda ändå och att, och att andra i samhället tycker att man är galen Och särskilt på den här tiden När det skulle utspela sig Det var 70-talet som han dog Tror jag eh, Oscar Mm. Det är ju Jag, jag, jag vill minnas att... Det har tagit så lång tid Mellan att han dog och att de flyttar in Jag vill minnas det jag... Ja, jag, kan, jag kan ha fel ja. Men, men, ja. Men, ja, men Även på 90-talet alltså, ja. Kan jag ändå tänka mig att I USA att man kunde Att folk Kunde ganska lätt bli stämplade som galna För att man är annorlunda Man hade inte behövt vara droger ja, heller Yeah. Men, men att man, man kan då spela sig igenom spelet utan att egentligen veta varför nej precis yeah. uh, vi behöver inte ens jag är ju jättenyfiken på hur du hittade kombinationen till skåpet men vi behöver inte ta det för jag tycker inte att det ska spoilas. Nej. Uh, varken för mig eller de som lyssnar nej, uh, nej men jag tror inte säker på att jag skulle komma ihåg var jag hittade det heller nej <laughs> uh, Ja, men Precis, och de försöker ju Sam och Lonnie har ju Man hittar ju vid ett tillfälle den här En sån Ouija-board Och På något ställe där de har ritat upp Ett pentagram Och haft en liten seans ja, precis. För att frammana Oscars Ande precis. Och så, ja, sen vet man inte Alltså såna, såna där Bräden, det är ju Inte säkert att det, jag tror att det man ser att de har antecknat att de har skrivit, eller där de har skrivit upp från vad den här vad brädet har sagt eller anden har sagt är att typ eh, det, hej det är jag som är Oscar ja precis eh, var, va, va vi, eh, och så har de frågat typ vad vill du och så har de skrivit help eller någonting get back tror jag get, ja get back det är det de har skrivit just det eh, tror jag att det var ja eh, mm, ja men precis och sen, ja och, och så har man inte Man hittar väl inget annat som Nej Men, om ja, det. men, men, men, men sen så är det också De här, att det finns löngångar Och hemliga fack eh, Nästan överallt i huset Det mm. ger ju ändå också en hint om att Någonting, alltså det har varit Något skumt med huset eh, mm. och, och Ja men nu, nu när jag tänker på det så känns det nästan konstigt om han har bott själv i det stora huset att han har behövt gömma sitt knark på så många olika ställen. Mm. Eh, så det känns nästan som att det kunde lika ha varit Någon skumraska affär eller att han var mördare också. Men, eh, ja. men eh, det förtäller inte historien. Nej. Eller att det bara, alltså jag tänker om han bodde själv i det här huset. Det är ett ganska stort hus och om man dessutom äger liksom ett läkemedelsföretag eller ett, en, en, någon, något stort apotek. Mm. Det är ju inte bara en liten ett litet hål i väggen, utan det är ju. Han hade ju skrivit som det i tidningen, liksom att han säljer sitt ja, företag och sådär. Så, där, så det. Att det känns han har ju varit ganska rik, känns det som. Just det, så det är förstås flyktväg också för honom. Då, ja. Ja, kunna. Och att han kanske har haft tjänstefolk också som han har gömt saker för, eller som man, ja, just har velat det. Mm. Komma undan ibland, det kan ju vara sånt. Så kan det förstås ha varit också, ja. Absolut. Och det är ju en liten del av skärmen att man kan tolka det på olika sätt, ja. ja tolka ja, det visst. som man vill. Ja. Mm. Men, eh, men de, de, de andra två Doldis historierna då, mm. föräldrarna. Det är också väldigt kul att följa dem. Jag, mm. jag, eh, Vem är du mest sugen på att ta först? Jag, men jag, jag, jag är ju ett stort fan av pappan för att det är så ja. kul att han är eh, någon slags eh, sci-fi eh, och spion eh, eh, författare. Story, författare. Precis. Eh, han, han har ju alltså sitt vanliga jobb där han recenserar hårdvaru. Artiklar. Ja, typ stereoanläggningar eller ljudutrustning ja, precis, och sånt Ja, man, precis man, eh, man, man hittar någon, eh, eh, något brev Det han har fått tillbaka från sin chef Att du, du, du ska bara skriva om CD-spelaren låter bra eller inte Du behöver inte lägga in en massa historier om dig själv i. Det. Ja, precis. Så han försöker liksom få utlopp för sin kreativa ådra i jobbet ja. eh, Och sen ja, så hittar man, hittar man hans hans böcker då som heter The Accidental Assassin och... The Accidental Savior, nej? jag minns inte vad det var Accidental någonting i alla fall, det var ah. en serie som kretsar kring en person som reser bakåt i tiden och räddar John F. Kennedy Ja John eh. Russell heter tidsresenären Ja, okej, <laughs> Ja, men exakt. Han har, han har ju varit ganska eller, hyfsat framgångsrik. Med den första kanske, den andra boken. Ja, precis. Och att den de har an... blivit poppis. Ja, den andra sålde inte lika bra så han fick inte fortsätta Nej. med serien. Nej. Eh, och så i, i hans kontor så hittar man det här eh, post-it-lappar som uppsatta på en bräda ovanför. Där, där, där han skriver... John F. Kennedy är inte John F. Kennedy. Och sen Nej, olika ja, menar, olika och grejer. Och i mitten en stor lapp där det står med röd text You can do better. Ja. Eh, som, som man liksom, ja men, ja men visst, det är väl bra att kunna att försöka att peppa sig själv. Mm. Eh, sådär, ja men och... Yeah. Menar, och, och, och hur han försöker gå vidare i historien och blir inte, blir inte publicerad för nästa bok eh, och sen eh, i källaren så hittar man ett, ett porträtt på hans pappa där ansiktet mm. är utskuret alltså på på papp, på eh, Katie som vi spelar Hennes farfar mm. eh, exakt ett porträtt där huvudet är utskuret eh, och eh, sen ett brev från honom där han har eh, svarat på, på att ha fått den här boken hemskickad till sig av, mm. av pappan. Där han verkligen såg den längs med fotknallarna och säger att ja, men det är, jag vill verkligen gratulera dig till att ha lyckats skriva det här. Den typen av människor som uppskattar det kommer säkert vilja köpa det här. Ja. Men det är ju inte intellektuellt eller bra skrivet eller... Alltså, ja, men, ge verkligen så jävla icke-gratulationer till er. Exakt, och han avslutar väl, eller har ju med någonstans, you can do better. Precis, det är det sista. Och, och det är så snyggt hur plötsligt så, så förändrades bilden av pappan, Katys pappa, mm. så enormt. Bara att veta att, ja men, då har han sin pappas ord står där framför sig varje mm. dag när han sitter och skriver... Eh, och känner sig verkligen misslyckad ja. Eh. ja, för man hittar ju en massa Eller det, ett par stycken Hopknycklade eh, Papper också Där han har skrivit på skrivmaskinen Och sen bara, fuck it så han knuppat ja. ihop och slängt i papperskorgen Och, så, och då ja, Där han också har testat lite olika Vinklar på det här Ja, precis Den här berättelsen Ja och, och även ihopskrynklat eh, manus Där mam mamman då har skrivit en lapp på och säger, Jag hittade den här i soptunnan, ge inte upp nu. Mm. Den, den, den är bra, den historien ja. Eh, ja, du... och, sen, och sen det sista man hittade Då har han fått ett, ett brev från någon, eh, någon, Något nytt förlag som vill ge ut Gamla sci-fi eh, klassiker Som de tror är verkligen Som de tycker borde nå ut till en ny publik Mm. Och så, har de, så får man se en trave med nya publicerade böcker från den här. Precis. En, ja, men en liten nördförening som håller på och ger ut eh, böcker och inte bryr sig om. Eh, ja, men vi ska inte gå med vinst. Vi vill att liksom, folk mm. ska få läsa det. Precis. För det, det man hittar ju, något, det sa du kanske, men att det är något brev med den här andra upplagan. Med, ja, vi... Det är, det gick ju så bra med den första boken Så vi tänkte att vi skulle ge John Russell en chans mm. Till, men vi känner nu att Efter den här floppen så kommer vi inte Förnya ditt kontrakt Nej, Tack och hej, typ ja. från förläggaren Precis mm. ehm, Och det är ju där då han, han har fått sitt eh, recensentgig gig ja, Av precis. någon polare i stan eh, Som, ja men vi har Den här eh, mediabutiken Eller den här stereobutiken Och min, min chef behöver ha någon som recenserar eh, recenserar ljudanläggningarna. Liksom. Du, du sätter dig bara i fåtöljen med ett glas whisky och så sätter på några schyssta plattor och så skriver du vad, hur det låter. Liksom. Ja, ja, precis. Ja, jäklar. Och där, och där klarade han sig ett tag men sen började han skriva om sin barndom. I, ja, precis. Ja, han verkar så lycklig i det här nu. Ja... Eh... Ja, men och, och sen det, det allra sista då När han har fått ge ut sina böcker igen Så börjar han ju försöka och dela med det här företaget att, Om att kunna få Ge ut även nästa bok Fast det inte är det de mm. sysslar med egentligen Nej, just det. Eh, Och det är väl det sista man hittar Om pappan egentligen mm. eh, Det är väl där i eh, eh, Vad heter det? Växthuset eller växthusdelen mm. Precis eh, Och sen har vi ju mamman som är Någon slags regionsansvarig För ett, ett område. Alltså för. Men jag är väl skogsvaktare, tänker jag. Eller någon, någon lite större betydelse. Eller större sorts skogvaktare som är mer. Mm. ja, men precis. Alltså jag, jag tänker att det är lite som ett naturskyddsområde, lite. Ja, och, och. Man får egentligen inte veta så jättemycket om henne mer än att hon. Hon får ju en En befordran Till att bli Till att få något men, Högre position Och mm. att jag men, hon, man, man hittar lite Hon står omskriven i tidningen Och intervjuad mm. Det ska vara någon kontrollerad brand För att de ska ja Precis och av anledningar, jag vet inte varför man gör ja, sånt men Nej, inte jag heller men, men på, grund det på grund av den här branden som hon ska ansvara för Så, har de då, så tar de in någon extra person till, yeah. till hennes team Och där börjar man ju till slut Fatta då att, att De kommer närmare varandra Än att bara vara kollegor mm. man och den här Ray Tror jag han heter Rick Rick? Ja, det såg så vad det ja. Ranger Rick. Ja. tror jag Omnämns <laughs> i något eh, Lite brev. Eh, man hittar även brev från Carol. En vän till mamman. Mm. Eh, men de var så rörigt skrivna att jag orkade aldrig läsa dem. Faktiskt, han har berättat. Eh. Nej. Nej, men det är lite så ibland. Jobbig skrivstil. Ja, men, eh, ja, men och så, så får man se lite om hur hon Ja, men hon har haft eh, Intervju med Rick Eller mm, återkoppling mm. Att ja, men han får, får bara högsta betyg liksom ja eh, och sen, Han är jättebra på sitt jobb Han är fantastisk och jättehärlig typ. ja, ja precis Och sen så hittar man ju något en, Ett kvitto från frisören Från den 22 februari Och sen biljetter till Earth, Wind Fire den 23 mm, just det. Eh, Som han då Hans hans flickvän ville inte följa med så då började han ge henne istället ah. och där fattar man ju att det är någonting på gång ah. ja, och, och tidigare så har man hittat broschyrer för parterapi tror jag mm. eh. ja, för hon har ju en eh, jag kan ju säga det jag läste ju det här brevet som mm. kompisen skickade och där står det ju bland annat så här. ja jag förstår att det är jobbigt när man har en svacka i förhållandet det har hänt mig också men man det, det löser sig så småningom Alltså det är inga hjälpsamma tips Utan mer så här, ja. Bara, ja men det, det, det är det i Och Ja, eh, ja det, det kommer bli bra att Men nu vill jag höra om den här nya spännande snubben På jobbet, det låter ju jätte <laughs> Jätteläckert, typ <Okay. laughs> eh, Ja, lite så Så att Skvallrar vi lite om att så här, bara, ja men Ingen av dem är särskilt lycklig i sina förhållanden Men då, mm. ja, lite skvaller Kan man ju alltid ja, precis. Ta, mm. eh, och sen har ju mamman en... Det finns en filofax eller en almanacka. Där de har man skrivit upp olika... Så, ja, men måndag då är det eh, bowling, couples bowling. Mm. Eh, och eh, typ Wednesday eller någonting så här. Cooking class och Thursday eh, river, eh, river dance eller något sånt där och alla de här, alltså couples bowling och riverdance är, varje vecka är det överstruket. men inte cooking class mm. så det vis, visar lite på att ja men de här grejerna som de ska göra tillsammans, det, det blir nej, inte av nej. pappan och mamman gör inte någonting tillsammans nej, just det. och därav de här broschyrerna där man eh, ja, det, det, till olika, typ retreats eller eh, Resorts, där hit kan du åka för att återupptäcka Precis. kärleken Och det är väl det som de har åkt på När de är borta den här sista helgen eh, Exakt. Då är de på någon, någon sån här parterapi-retreat mm. eh, Och jag, jag tycker det, det är så läckert hur de får ihop det Att det, det blir en sån central del i varför tjejerna får en sista, en sista helg tillsammans med en, en sista natt som de kan vara själva i huset Mm. Eh, hur, hur det här ja men På något sätt under, Underliggande Historien om föräldrarna Är central i det också eh, mm. och, och man kan ju tänka Att det kommer, kommer säkert Lite också anledningar till varför de var så hårda Mot henne När de eh, När det uppdagade att hon hade ett förhållande Med Lani Mm eh, Mm, ja men det ja, är jätteläckert hur de här historierna vävs samman tycker jag. Verkligen. Och det är lite det som var min poäng förut när jag sa att det känns som att det är svårt att upptäcka saker i fel ordning utan man får ju liksom eller så är det bara för att man pusslar ihop det så i huvudet att man får de här små brödsmulorna hela tiden och så lyckas man Lägga det i kronologisk ordning på något vis, eller organisera det i kronologisk ordning mm. i huvudet. Ja, alltså, ja, ja, men jag men jag, jag jag tror att, alltså, tittar man, bara man tittar på grejer i de rummen man kommer till, så blir det väldigt naturligt att man hittar mm. saker i rätt ordning. Men, ja, ja men det. Det är ändå kul där också att man, man kan hitta dem i lite olika ordning Ändå bero, beroende på vilket rum man tar först eh, mm. Och så är det kul med de detaljer som, som man missar eller, eller inte orkar läsa av breven från Carol till exempel Precis. eller eh, ja, Det är väldigt mycket att läsa Ja, verkligen det är det ju eh, Så det är lite synd de breven som är svår skrivstil Mm. att inte kunna få läsa dem i lättläst text det fanns ju ett alternativ att ha en overlay jaha så att du fick allt dataskrivet det var ju smart ja <laughs> <laughs> jag använde inte den, för jag tyckte att det, det var jobbigare att läsa så, tyckte jag, än Aa. att du har dubbeltext liksom på varandra. Ja blev det? Okej, okay. ja, ja, det hade Det varit. var så genomskinlig, alltså lite som undertexter på tv, att det är en lätt mm. genomskinlig bakgrund som texten ligger på. Så. Okay. Mm. Eh, hittade du boken eh, Hur det är att leva med en... Eh, living with a Stranger, eh, tror jag den hette. Att ha, att, ha tonåring, att ha tonåringar ja. hemma. Yep. Jag, det, den hittar man ganska tidigt. Och det mm. lägger också tonen lite för hur föräldrarna är, hanterar sin dotter. Ja, jag precis. De försöker para ihop honom med gamla barndomskompisen som är en pojke. Och, ja. de, och hon liksom, ja, men vi har inget gemensamt. Vi tyckte om att spela samma spel när vi var små. Det, det, jag, vi är inte kompisar liksom. Nej, precis så det, det är väl det där Och så, ja, de förnekar ju i början liksom, eller i hela tiden egentligen hennes homosexualitet och ja, visst. att då behöver man böcker där det står hur man ska hantera sina ja, tonåringar precis hittade du bra. boken After the Honeymoon, Rediscover Your Spouse ja mm. Mm. för det den den ligger ju typ på toan innanför föräldrarnas sovrum just det och ja. man kommer in och så plockar man upp den och så står det typ åh! I, ja, i texten ja, så här. att uh, Katie inte vill ja, det här ja. vill jag inte hitta Nej, ja, åh man, eh, hittar, man ju... hittar en kondom i mm. byrålådan också yep, precis, den hittade jag <laughs> spännande utforskande <laughs> i tv -specialen. Verkligen. Ja men, ja men det är häftigt det är... Det, det får det ändå lite mer levande alla de här detaljerna som de försöker att gömma. Mm. Eh, verkligen. Exakt. Mm. Eh, jag, jo, i, nere... Nej, var hittar man det någonstans? Om det var i källaren. Jag minns inte... Hittar... Där man hittar Sams prov då hon har skrivit om kvinnans mäncykel. Ja, det var det bra. Ja, <laughs> fantastiskt. Alltså, det... För då Till lyssnarna då då, är det alltså, då har de fått Beskrivet i punktform Hur menstruationscykeln går till Fast det är omkastat och så, ja. och så har Läraren då skrivit till uppgift Att berätta en liten historia Där, där du får de här Skeendena i korrekt ordning Och då har hon liksom Gjort en historia om en, en kvinna Som eller en ung tjej som, som drömmer sig bort till sin älskade. Men så avslutas varje paragraf med att... Och nu lossnar ett ägg. eller ja. <laughs> och det The Salobian en... Tube... Någonting. Ja. Den, den medicinska liksom benämningen på vad som händer i kroppen kommer efter. ja Just det, för hon drömmer ju om att bli författare. Sam. Ja. Hon, hon skriver ju mycket om... Eh... Captain Allegra. Precis en äventyrare av något slag mm. Allegra är för övrigt En, en av motståndarna som man stöter på i, I Ring Fit Adventure Till Nintendo Switch Allegra, hon slåss bara med Benövningar ja. Det var ett sinuspår Men det <laughs> Kunde jag inte låta bli att tänka på Jag tror att det är No relation Ja i princip no relation mm. det är det. Hon, hon har ju kläder också Som hon har sytt Ja, ja visst I en garderob ja. Så att hon är ju väldigt så Kreativ Man hittade ganska snart och efter och att de har pratat och... om fest, Så jag tror att det kanske var till det Som de hade gjort det Ja så kan det vara i och för sig ja. Men, det ja, men... Väl, hon har ju ritat kläder till Allegra Alltså hur mm. Allegra ja, ser ut också Absolut. Det ja men verkligen. Det är kul. Och ja, jag de, det, ja men det är mycket det är återkommande den här historien om Allegra och The First Mate som inte har något namn. Ja, men hon och Lonnie kallar ju varandra för det här att de är att säga med Allegra och Lonnie är The First Mate. Mm. Sånt. Mm. Det, är det är säkert väl... en massa vi har missat. Säkert, det kan jag tänka mig eh, Och det, ja, men det är verkligen Skärmen med det också Att det, mm. det, det är svårt att se precis allting Om man skulle kunna gå runt Och titta väldigt noggrant på alla, i, I alla rum egentligen mm. eh, jag, jag tycker att jag har varit med Men så fort jag inte hittar fler lösa saker Så slutar jag ju liksom Då går jag vidare till nästa här fanns det ju inga pennor. Vad ska jag göra här inne? Nej, <laughs> det här rummet suger. <laughs> ja. ja, men mm. vi kanske lämnar manuset ja. där hem. Hållbarhet. Do not be sorry. Be better. Yes. Hur... Är det... Kan vi börja med, är det ett svårt spel? Nej, det skulle jag väl inte säga eh, det, det finns ju lite Alltså tendenser till att du behöver veta Vart, vart du ska gå När du har hittat vissa saker mm. eh, eh, Alltså, ja men du, du behöver hålla reda på liksom, Vart i huset du ska När du har hittat nycklar och sådär Men annars är det ju mm. egentligen ingenting som är Krångligt. Jag tyckte inte att det kändes så svårt Att hitta Hitta saker Nej ja, men Det är ju det alltså, Letar man igenom allt Eller liksom det Det uppenbara eller liksom om man, om man är nyfiken och letar Letar runt mycket Då kommer man ju så småningom hitta Dit man ska och hitta det man behöver För att ta sig vidare mm. Men som sagt, sen finns det ju säkert jättemycket så här, Extra prylar och typ Påskägge och grejer som man missar. Ja, jag, jag, jag tänker att det finns nog kopplingar som man kan dra eh, alltså mellan det som inte är ledtrådar eh, och historien. Eh, och eh, jag, jag tänker till exempel på att det fattas elektronikapparater i många rum. Eh, och mm. Sen skriver vi vid något tillfälle att säga förlåt till mamma och pappa för det jag har tagit. Yeah. De, un, under flera av tv-apparaterna Så finns det sladdar som sticker ut Men mm. inget ja, som är ikopplat ja, ja, ja. Det är yeah. de här äh, gula och röda Och vita komponentkablarna som... Precis och, och jag tror att i hennes rum alltså, så Att hon har tagit Super Nintendo mm. eh, Spelaren Och hon har tagit video eller DVD-spelaren I föräldrarnas rum eh, För att de behöver ju pengar De har mm. ju hemifrån eh, Och att hon kommer sälja det, förmodligen mm. Eh, och det, och, och som, ja, men jag, jag vet jag tänkte det när jag, när, jag, när jag var i rummet Att det var konstigt att det bara sticker ut sladdar överallt här mm. eh, Och i slutet när jag lyckades pussla ihop att Hur det man, hur det sammanföll egentligen och, Eller, eller min, min, min tolkning i alla fall av det mm. Att det att hon har stulit med sig de här sakerna eh, men, men det får mig också undra Vad mer har jag missat som som ändå berättar en liten del av historien men, men som jag egentligen fortfarande nu klarar mig utan men det lär ju finnas fler delar ändå Ja, verkligen för det, den där är också en sån grej som jag inte alls tänkte på jag, eller jag noterade ju att det var tomt på väldigt många ställen mm. men kopplar inte alls ihop det på det sättet mm. och det här är återigen en sån grej jag vet ju inte om jag tänkte på det första gången jag har ändå så pass mycket som jag inte minns Av mina tidigare genomspelning Eller min tidigare genomspelning Och med det sagt, det finns ju ett Ganska stort omspelningsvärde i det Om man har låtit det gå En tid För det är ju mycket som Alltså det, Jag har ju återupplevt det Utan att blir spoilad, eller vad man ska säga Jag var mm. fortfarande skiträdd genom hela <laughs> Allting ja. eh, Revealen på slutet var Inte så som jag minns den Nej Och Ja, det Det går ju absolut, det är liksom Det är lättillgängligt och det går att spela flera gånger Ja, jag, alltså jag, jag skulle nog Säga att det, för min del skulle det nog kännas Värt att spela om om en vecka också Bara för att försöka se Alltså fler kopplingar Eller hitta fler roliga ja, detaljer det. Eller om man uppfattar saker annorlunda När ja. man läser om den här gången mm. Ja visst Men jag kan också tänka mig Verkligen som du sa att Om, om några år så är det nog väldigt kul att spela om Men, men det, är ju, det är ju Verkligen då för att utforska Och för att kanske få uppleva storyn igen då, På ett annat sätt men i övrigt så är det inte så mycket som är kul att uppleva igen. Nej. Eh, eh, det, är, det är ju lite roligt med det man, man hittar ju ett brev där hon... Där, eh, från Lonnie. Att här, här, det här var det snyggaste jag kunde hitta i Mexiko för två dollar. Eh, ja, just det. Den och är det den där här, ja, precis. Som, som ligger i, i entré. Men för det var en sån grej. Så jag var säker på att det är något med den där dödskallen. Jag ska göra mm. någonting med den som får det att öppnas en dörr här någonstans. Ja, precis. Och på, i panelen i väggen, precis bredvid bokhyllan, så kommer man ju in i det här lilla seansrummet. Just Men det har ju inget med dödskallen att göra. Nej, precis. Så det är ju mycket sådana grejer som sats fel i mitt huvud. Lyfter du dödskallen när, i början på spelet, eller? Nej, inte i början på spelet. Jag lyfter den nog sen. Okej. Okay. Jag skulle säga, för annars så kunde du inte veta att det inte var röskaren som bestämde att du kunde komma in. Nej, det är sant. <laughs> ja, Så var det nog. Nej, eh, det står väl bara Made in Mexico, typ. Under den, när man ja, lyfter på den. Så den gör ju ingenting, det är bara Ja, en ja, ful liten grej. Mm, precis. Eh, men vad var det jag tänkte på? Just det, Jo, för när jag Tänkte att nu ska vi spela Gone Home nu ska, vi, nu ska jag spela om det här Då var liksom det som jag hade i huvudet hela tiden var att det är homosexualiteten Som är själva revealen Det är där man kommer alltså, Jag minns det som att det är det i slutet Som ja, men nu har Sam kommit i insikt Om att jag är homosexuell och nu Aha. är jag bekväm Med mig själv och nu, att, att det var det som var liksom, men, eh, För det var ju ganska tidigt som man. Ja, eller, ja men precis Jag, jag skrotade jag, ju det man, man, som, som spelare fattar man det ju som innan, det, innan det är uttalat men men det är väl i alla fall man är väl i alla fall i, inte längre än halvvägs i spelet när, när de har blivit ett par nej, nej men precis mm. ja, nej men exakt innan de har typ kysser varann första gången och sover över efter det är någon konsert de har varit på fast de inte får ja precis, och sover ja. över efter någon kompis Mm. Ja, men så, det var, så det var ju en liksom trevlig eh, liksom överraskning på så sätt att jag fick ju återuppleva det där. Att, eller jag blev överraskad på nytt. Mm. Eh, men jag, jag tror också att jag så här. Men var det något obehagligt som hände då? Eller liksom, är det något som har hänt Jag kommer liksom inte ihåg. Eller är hon uppe på vinden när jag kommer dit? Det var så här. Ja, det var väldigt många steg när jag bara, nej just det, de har rymt tillsammans, de är inte, det är ingen här. Mm. <laughs> have a Vi kanske ska börja avrunda, hur, hur, men jag vill höra först, hur var det att spela med någon annan? Eh, det var kul, det passade bra till att spela tillsammans. Man, man kom ju väldigt lätt in i storyn Och vi båda var väldigt involverade i det Även fast det var jag som spelade För att mm. det spelade ju en Alltså Jag får nästan känslan av att hade Jenny spelat istället Så hade jag ändå fått samma upplevelse av det eh, På ett ungefär Alltså mm. eh, för, för att Ja, utforskandet sker så långsamt så vi hjälpte oss ändå att resonera kring vad men vad kan det vara för någonting och den här lappen det måste ju vara till det där liksom mm. e och e ja men möj möjligen att jag hade provat ännu fler olika datum från konserttillfällen och biljetter i kodlåsen om jag hade mm. spelat själv för att försöka vara smart okay. och hitta på grejer Ja, innan du lämnade det och gick och ja. undersökte annat och hittade kombinationen sen Precis, för till slut när man ja. hittade rätt, rätt kod så var det ganska tydligt att det var det Ja, ja ju. Nej men, nej, men det, det, det var kul att spela tillsammans Det här spelet För det, det blev ju mer som att man upplevde En historia Det mm. passade väldigt bra för det Jag har ju fått eh, Eller jag har ju bättre becka börjat spela det Så hon har ju satt igång med det Jag har inte hunnit färdigt eh, Med det men hon är väl kanske Halvvägs igenom eller knappt halvvägs Genom så det mm. behövs väl en eller två sittningar till mm. ja. för det är hon det är en sån, ett sådant spel som hon verkar kunna ta till sig ganska, ganska bra också, det är liksom mycket story-tungt men utan att det ja, ändå var ganska lättillgängligt för någon som inte spelar så mycket annars, annars. Mm. så det ska bli spännande att se, ja. det kanske vi återkommer till Ja, kanske vi kan få en en kommentar Vad hon tyckte om det också Ja det är kul. det mm. uh, Har du något annat du vill tillägga? Um. Nej, jag tror inte det uh. Tycker du man ska spela det här? Förlåt? Tycker du man ska spela det här? Absolut Det, det här var ju bland, bland de coolaste spelna jag har spelat Tycker jag Mm. Eh, sen kanske inte att du ska spela allt för tätt efter att ha lyssnat på den här podcasten. För Nej. nu vet du ju redan <laughs> precis. precis allt. Som... Nu har vi sabbat allting. Ja, det vore, det vore ju. Vi kanske får lägga en, en, en varningstext i början där vi säger: Spela det här spelet och då kommer vi tillbaka hit. Jag insåg en bra bit in i analysen att eh, det skulle jag ha sagt i början. Men jag får, ja. Eh, ja. Jag får lägga en mm. eh, liten disclaimer. Verkligen, men, nej, men klart värt en genomspelning och jättekul att du tog upp det eh, till podden mm. också som förslag eh, det, det, det är ju väldigt kul med ett spel som är ett så tydligt avbrott från eh, alla leta pluppar på kartan spel eller actionspel eh, mm. som det lätt blir att en tar på sig att spela precis, yeah. och som ändå inte är jättelångt heller Nej, nej visst, jag, jag hade nog inte klart av 40 timmar av det här mm. <laughs> <laughs> Tror jag Man letar, letar igenom resten av Portland Förlåt? Man letar igenom resten av Portland Ja, ja, verkligen, verkligen. Ja, jag, jag var, I början så hittade man, hittade man en lapp där mamma har eh, skrivit ut vägen till, till jobbet från huset Ja, just det. Och då blev det lite rädd att man skulle behöva åka runt till olika ställen och leta. Ja. Så det var skönt att man släppte det i alla fall. Mot mammas jobb. Ja, kan bli en förlängning på det. Ja. <laughs> mm. uh, eh, yeah. en, en sista detalj bara om, mm. om det här med Med det inlästa. Nämnde vi det? Att all, all, alla hennes upplästa dagboksinlägg. Det, spelet slutar ju med att man hittar dagboken Uppe på vinden Just det Det är ju det är där det tar slut För att då, mm. hit, då hittar man dagboken Där hon då beskriver en vad det är som har hänt eh, mm. Så på sätt och vis Så hade det, hade det varit ett realistiskt spel I situationstecken Och, mm. och liksom ett, om det hade känts på riktigt Då hade man gått runt i tystnad Bland regnet och åskmolnen Och hittat de här olika lapparna Och sen så hittar man journalen Och då får man veta vad som har hänt egentligen mm. e Ja men exakt och då hade, hade det ju varit Mycket in... mer obehagligt Ja mycket igenom. mer obehagligt och inte alls lika tillfredsställande Nej e I och för sig så hade, ju, hade man väl kanske Kunnat på något sätt hitta hintar om den här kärlekshistorien men, men det är ju verkligen det inlästa som gör det och det är ju nästan så att man skulle kunna bara lyssna på det hon berättar om utan att gå runt att man bara, bara lyssnar på berättelsen ja man skulle kunna för lyst... spelet mm. man skulle kunna ja. lyssna på hennes in inspelade dagboksinlägg som en, som en podcast som en historia ja och får med sig det ja men med exakt det. man behöver ju alltså allt allt man hittar alla liksom fysiska alla föremål och alla andra lappar och sånt där. det är ju egentligen bara eh, lite som bekräftar eller liksom att man gör att det känns lite mer äkta mm. men som inte behövs för att man ska förstå vad som har hänt Nej Yeah. Ja. Men det är snyggt när man hittar, hittar då boken Och äntligen fattar varför man har hört hennes röst hela tiden ja. vid, de här, mm. vid, vid motsvarande tillfällen i, i huset mm. yeah. Var det är någonting du reflekterade över under tiden? Att säga, men Var fan kommer det här härifrån? Eller ja, var... Absolut, okay. det var det Jag... Ja. Men, för, det, för det började när man hittade en lapp mm. Där det stod om andra saker och sen så börjar det läsas läsa upp någonting annat. Bara, Vad fan H har jag? kan jag vända på den? Var är det som läses upp? Ja, och, sen, ja, ja. och sen så mm. säger hon det, Säger hon också då i den första kommentaren att eh, jag skriver det här för att berätta för dig. eller någon, Alltså mm. att jag skri skriver till dig, Katie. Och säger jag, men men var då? <laughs> jag känner mig verkligen dum som inte fattade var texten var någonstans. Jenny, ser du någon text? Ja. Nej. <laughs> ja, ja men det det, ja. det är snyggt. Det var mycket som följde på plats när man hittade ja. Ja. Nej men spela spelet allihopa tycker jag verkligen. Men inte, var... In, men inte nu. Men inte nu. Ni får vänta några år så att ni har glömt ja. det. <laughs> yes. Ja. det var gone home. Till nästa gång så ska vi spela ytterligare ett av dina spelauto. Yes. Då blir det Torrens Passage. Ett eh, gammalt Lucas Arts peka-klicka spel. Eller är det, det Lucas Arts eller är det? Jag tror inte det. Är, är det Sierra? Det låter mer troligt Jag tror att det är det. Ja, precis. Det är det. Ja. Ja, men det det ska bli roligt. Det är verkligen en gammal favorit. Från 1995. Vi ska, vi ska googla i förväg nästa gång. Vad säger du? Vi ska googla i förväg nästa gång. Ja, det ska vi göra. <laughs> eh, ja, yeah, så det blir det... Eh, kanske inte till nästa avsnitt. Men till nästa ordinarie del i den här podden. Mm. Eh, och om ni som lyssnat har spelat det och...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 och det är bara roligt om ni hör av er. Mer ris som ros. Då ger vi oss för idag och säger tack så mycket för att ni har lyssnat på nytt spel. Puss. Stor risk för att jag kommer behöva kissa när vi har ja. kört ett tag. Så fort vi har igång det. det. är som när man Precis. går på bio. Hej och äh, vi tar och pausar lite så får jag gå och mm, Du Jag Men får inte. bara fråga, hör du att min granne borrar? Hej. Nej. Jag skriver det där en tiden, omskrivning kan... för något. Nej, det är tyvärr inte en omskrivning mm. utan det är... Nej. Eller som tur är inte en omskrivning kanske.